ודבר טוב ישמחנה, יתר מרעהו צדיק, ודרך רשעים תטעם. לא יחרוך רמיה צדו, והון אדם יקר חרוץ, באורח צדקה חיים, ודרך נתיבה על מוות.